وجي وانا قد عليه الاجماع مخي شال اسراهيم الله تعالى ده خبر ثابت اقرا شيء حكم او مصالح بيان اول دام مقصور دي مخترى ان دي د شریت نه نهقللشته دی او د ځان نه اخترا نه خو بد کې شاب دی یو غلتیا نه د بچ کېدو تنبی هووررکي شاب دا خبره به چې دا دی یو شړی نه ووي ګینه دا به مونږه خالص مخلص پاکل و نه معلومه کو او د دې لپاره چې کوم نه نقل تهاجت نشته شاسه مخ کې معسور مثالونه ذکر کړل صدا خالص مخلص پاکل نه معلوميږي د دې لپاره نقل تسته ضرورت دی اصل کې په کې غرض او مقصد حرت د په ځې فیرقی بالو چېغوی اقل مستقل حاکم ګرځولی وو او شسته رحمه الله خو تعالله تعالله خو تعاله په ژړه کې چولي وو چې داسېزور را روان دیشا هغهه به ماده پرست او پاغې باندې به با اقلانیت پروحانیت غالي وي عقل به با په وي باندې غاب ګځ وي هغه دور به دور د عقلانیت ووي پخوا شرق کې باله ترر یو پههغې کې معتهلهکر را و معمیو هغ صحاب کړ دی ته چې د وکې او سر اووقو بهچ دي نو دا مح اپلی دي ما شو دي فقللي دا د اوصولو یو مستقل بح دی ش په لو کې دا ح او قووب دي حنه او قوبي معلو مول چې دي نو دی او که شارغ دي په دی, دی کې غټ درې مظاهب دي ود امال و د حسن, و دا دا حسن دا دا او د قبح مطلب داري چې حسن دي ته لیکيږي چې مرتکب د هغه مستحق د مدح وي په دنیا کې او د اجر وي په اخرت کې او قبح دي ته لیکيږي جو مرتکب دا غی مستحق ده زم وی په او دا عذاب فی دیتا وی په حسن دي توي چې استحقاق د مدح په دنیا کې او د ثواب په اخرت کې او کوب حادث وي چې استحقاق د زم په دنیا کې او د عقاب په اخرت کې دا سیز دا حسن و قبح دا اعمال و معلوم دا شرعی دی و کاقلی دی از شاعر او ذحابو که دیتا چه دا شرعی محل دي چې باز شریعت د سبوجو با نراغه او کمیوسیس تا واجبوی بس اغا حسن نی او چې کمیوسیس قبیحوی دغوی حراموی او نهی پی وارد شوا نو بز دا قبیح شو که پیوسیز بانه امر راغلو او حسانو قوی او وق پس پی نهی سشوا رالا بس او سشو قبیح شو باز دا شریعت سره خبره ده که او ته حسن وی بس حسن که شریعتو تا قبیح وی نو قبیح او که حسن قبیح او که قبیح سه کی حسن کی صاحب دا مسلمو ثبوتوی لو این عکس الامر و این عکس الامر دو این مذب چی دینا دا موتزلو دی موتزلوی دا اقلی محض دی دی او کار حسن که او و قبیح که دل اقلی محض دی مطلب دا دی چه آقل او پیجنی همو چه دا حسن دی دن نو دن دن دن دنیا کی پی حکمو کی چه دا واجبون دی او پیجنی نو آقل پی حکمو کی چه دا قبیح دی شیر از دی نو حکم پیوکی چی حرام دی مطلب دا دي چی اقل اوم عارس دی اوم حاکم دی غیرفانی اوم کی وی پی جنیاو دی شکی ارہ حسنشتا او بیا پی حکم اومو کی چی واجب دی کوای وی پی جنیا سیقل ولګا دي شي کې قبح ده په اخرت کې خوده عذاب در کی او بیا په حکم کې ویدا حرام نه نو عرفان هم کوي او حکم هم کوي معتزری دیوي اقل عرفان کولې شي او حکم نشي کولې زګا اقل شي دې نو دا مشاوب بالوهم دي او مشاوب بالحوا نو اقل چه دي واضي مستقل نده يوسيزو اقلو كوتو او ايكي اره خشي خده او چه سعمل پيهو كبهو پينا کما هو رقض شريطنا تابوس شت چې کوا او کوا پهشر م کو نو م کوه د حکم نه شي کولی عرفان کولی شي حکم نه شي کولیشاپ شي سر رحم الله تعالی تعال دی دپاره عاجبه مثال وي د پوهې دپاره د د درې وواړو مذااهې ووپرس کې او سړی دی دغه پلار او پات شو او دو سره چې د پلار پی سيه پاتې دي پی سي د پلار سي دي پاتې دي د دار الافصاده شاعر او ته دا ستدري کومري وي په یوبان لري کلی د دار الافصاده شاعر او په بل باندې کلی د دار الافصاده معتزله په بل باندې کلی د دې را شاعر او دارلښت ترغه وتوي چې زم ما پلار مرګ کړ پروته مالی <سؤال> پاتې شوه دې په وارثانو کې نه غایب شتا نه په کې ماشوم شتا او نه به کې ناراض شتا وارثانو کې نه غایب شتا نه بالغ <سؤال> شتا او نه ته کم دنو ناراض شتا او ټول په دې خوشاله دي شهده بابا دخخخي دونا مخك مخك فه بابا فسيه وقوه يلالو نومنجه يلال كوكنا اخيراتو كوكوونو كو نهاشعيرو اشعيرو طبعا ايه كتاب بغورو مون تخفتا نشته اه كتاب رواقستو فاغي كي كمدنو ده فقهاء وقوالو وحديثونو شهدابا كنان عدوه من المياحا دا موږ حرام ګڼل کاویرو ورته وی دا حرام دي رکو بس هغه زر کتابونه او کتل تلویزیون حرام دي دا, دا دا خیرات جایز نه دي دا را مو متزلی خوالا متزلی و ته و متزلی ته و چې د کشان چل کې کیا فرمایته علما دین اس مساله کې بارے میں ټول خبره و توکړه کرلې ستې تا و مو ته دې ویو ته دا خبره غوته جي دا کشن چلې و वारسانو کې زه غائب نشته وینځته بنا بالغوم نشته او و نارضا به کوم زه نشته وینځته هیول څه چالي چې بیان کوئ خیرات ته کوي و مه مرزخناهم جن په خون تا و خیرات کو مسلمانا کرم کوي ولغړوله هغه ته وي بڅدي کې صدقه نشته قوم او کوه ما تیددي ل راغې ما تریدي ته قذله خبره وکم ما تورید او ته یاره خبره خو د خ ده ظاهر کې خداې ده چېدي که ص ده نه شته مسله نه شته ره مونږ خو هم د سپبان یوخورره کتاب به وکو پیژنده چې حسن بکشتا کشته په حکم نه شي کولی اقلې مستقل نه دی دکه د اقل سرا وهم مختلطته او د اقل سره هوا د نفس خواشات د نفس دي مختلط دي اختلاف دي او سره تشويف دي او سره شد او قتل دوت او هوار دا شیخو داغه شامل کلی دي چې انه شرعات په سرور لا فی دا خیراتونه دي کمون خلک په غمونو کې نه کوي دا خلک په خوشالو کې کوي او حدیث پراغله لہذا موږ حکم کوله نشو دا شی حرام دي څه حرام دي واقع کولی کول شي حکم کولي نشي دا شهپور شي سويراهيم الله تعالی فرمایل وی بخیراتونو کې چې کمنه معتزله ټول بيدات د بیا بيداتيان ټول معتزله دي بلکې اواز خیراتونو کې نه چې کم بدات ثابتای بيدت لنون کې ریسانا پدې دیوم تططر چې دا په شریعت کې ونه دا منی تقریبا کم شي زه لکه کپاری حکم د بیعت لګیدلې او هغه وته و چې دا بیعت نه وي بیعت یې مني وسره ټه کولګیدله حسانا چې اولګی حسانا اولګی دا تحسین چا کړې ده د کځای کې سر خبره کوي تقسیم به پرې دوا یا کیږي یا نکېږي کی خو دا تحسین نه چا کړې ده او تحسین مطلب دا چې مستحق راغي هغه ته کمنننه چې مرترکب د هغې مستاحق د مدوي بدونیا کې او دا اجرې بچا چا کېخرت کې دا چا کړی دی شریت کړی و دا او بیا بت نو کم محن د دی شرت و بیا خو بت نه شو شو بی بیا خوت نه شو او کم محن د دی یاقللي دغه د متزله او مد شو ممنتله دا عمل ساله تاریم چه بیزاوی کرده ده خاضر دی ما سو اغا حشار و حسنه جایز کرده با امچاوی شریعت حکم با پچا شریعت کرده او و حسنه تحسین با چا کرده شریعت تحسین مانا ثواب با پچا ویلوی شریعت وی تو بده زن سوابونو نجورای تحسین با امچا کمده نو شریعت کرده وی دا موتاز بیداتیان چی دی پده بیداتو که دا طول دا درې مذاهبو مزنه خلق را لګیدلو او د دې ته چې کمونو چې دا هوښو نو قبح دي چې مو عامل مستحق د ثواب دی یا مستحق د عذاب دی دې ته اقلی ما حذولی سې وته ویلو اقلی ما ح شرعت څخه یې شقلی ما حسو چې عرفانم چاو کو اقل کو او حکمم چاو کو اقل چه دا عجبب دی او دا حران دی د شریتسهکار دی دا, دا شریت چې واری د داسې مواری ده دا. اخبار طورور کول اخبار ور کول بس صرف اخبار چې کمنو د شریعت کار دی دکه یو حاکمی او ډاکترري اوغه چې کمنو بس د دو دوواوخوااصهتونو دو دو خلکو ته صحی چې بس کننجین کې دا خاصیت دی او بزوری کې دا خاصیت دی او خو ناب کې دا خاصیت دی صرف سشماري قاصیعه کومه شماری شاسې بوی دا ګمان کول دا د اقل نوم خلاف ته د نقل نوم سره خلاف دي دا بالکل غلطه خبره ده دا عقلی محض نه دي نعم کما اوجبته سنت هذه اگر ثابت کړې نو سنتو دا خبره چې کومه مخې ویلې چې حکمتونه چې کوم احکام ویلې دي وانا قد الإجماع عليها او په دې باندې اجماعونه قد شوې ده فقط اوجبته ایذن یقینا واجب کړي دا دک کرنګې دا هم چې ان نزول قضاای بر ایجااب او تحریمې سببووامونکې نفسې یوا دا نه چې د عقللی دی بلکې دا ایجابو تحریم چې دی دام د دا شری د طرف راغلی دی تا لوی ل سبب دی چې شریت ی واجب که که کو واجب که. کو د دی نو ملو مش دی کې لوی ل حکمت دی که بیاو د زمونږهقلرس وکوو نهرسې دا چې شرت و دا ش حرامون دی بیاکه د زمان اقل رسیو کو نرسی خدا دسریت د حرامون ویل ولملویس دے سبب دے ما قطع این نظر عن تلک المصالح کاغا مسالحو تو زمان ذہن رسیو کو نرسی روست بیا تفصیل گئی ما قطع این نظر عن تلک المصالح کہ اثابت المتی ویقاب العاسی دالی اثابت المتی جو کم دنو ان نزول القد سبب عظیم فی نفسی لی اثابت دا غسر متعلق تے علامه قط نظر ان تلک المصالح در دید پر او لګو چې دا مصالح ته کزين رسي او کنا رسي هغه د کومه ضرورت نشته د لسابت المتی و قابل اساس و انه ليس امر دارت متوزلو علامه ظن من انه حس الاعمال و قبحها چې خالص د اعمال او قبح د اعمال خالص المراد سمت لند صفت د کمال کې د لو صفات و نقصان راخوا قلبي جني شه کوم جه صفات د کمال او کوم جه صفات د چاله نقصان دلته مراد د حسن او د قبح نه صفات د کمال او صفات د قبح نه د مراد زم مراد او حسن هغه ته دا دادا چې ملایمت د غرضی دنیوي سره او قوب حدا دادا چې هغه جه کومونه ادم ملایمت د غرضی دنیوي سره دا خو ما خلار چپی جنې چې کوم شی مناسب د فایده دنیا سره دی او کوم شی مخالفت لري فایده نه دل ته شاسو بده حسن او قبح مراد دغه نه دي مونږ چې د کمل حسن, قبح دا دا حسن قبح او قبح معنا کړیو هغه دا ده به معنا استحقاق کلامي یا ثواب او عیقاب دایمنس کده حسن او قبح سوکړه معنا وکړه مونږ ټوله کړیو چې مرتقب داغه مستحق د مدح په دنیا او د اجر په آخرت او قبح چې کمنو چې مرتقب داغه مستحق د ذم په دنیا او د عذاب په آخرت اقلیانه من كل وجهن وان شرع وشريعه زين وظیفته الاخبار شریعت ذمہ داری صرف خبر ورکوللی ان خواص الاعمال علی ما هي علیه لخاصیتونه د اعمالونه پاغ هغه طریقه څنګه عقل ثابت کړیو علی ما هي علیه په هغه طریقه څنګه وی یعنی عقلی وکنه بس شریعت صرف اخبار ورکو چې عقلم داسوی دا شرع چې کمنو مخبره شوا مطلب داری چې اقل حاکمو او اقل او حاکمو روح کومم چا کړو عقلم کړو دا وایي صرف خبر ورغی وایي صرف شور غی خبر دون انشایلی اجاب و تحریم یعنی نو ایجاب او تحریم شره نه غی بلکی ایجاب و تحریم خو چا کړی و عقل کړی و منزله تبیبین په منزله داسیو ډاکټر باندې چې صفو خواص له دوی ته چې هغه بیانې چې کمندونو خاصیتونو د وایانو و انوال مرض اذا مرض اسمنا تبصر داوی چې د دې مرض دا داوی د دې مرض دا داوی د دې مرض دا داوی خو نه وزنن پاس دا چې کومي او غلط ګمان دي چې تموج جهل سنت او بادیر را چې دګه کې دی او تمبې دی لره چې کمنه نو سنت او ظاهری فکر و مو یعنی قياس امرت کې او یا بادیر را فيه بادیر را تموج سنت او فيه بادیر را رد کوي دی لاره چې کمندونو سنت د نبی عليه صلوات والسلام په ظاهري نظر سره یعنی دی ک دومره کمندونو فکر تا جتو نش ترې خو ظاهري سنت ته وګوري فدای لګي چې دا خبره غلطه ده دا, دا خبره څه شي ده غلطه ده کیف دوه روایتونه د دې رد په ذکر کړي <تصفح> یو روایت د تراویح هو نبی عليه صلوات والسلام چې کمندونو دری شپې تراول راووتو دری شپې نبی عليه صلوات والسلام تراول راووت د موطکفنه جومات کی نبی علیہ الصلات والسلام متکف ایتیکاف کمرہ وا ایتیکاف سو کمرہ وا اگ ایتیکاف کمرہ کے نبی علیہ السلام ناشتو ان پردہ لگاولی وکنا نبی علیہ السلام متکف نارو تو یوش پہ ترائیو کبلش پہ ترائیو کبلش پہ ترائیو پر سلورمش پہ صحابہ منتظر خرانو ود نبی علیہ الصلات والسلام چ زکراونو تلم چ مے پتہ فرض نشی پتہ اسو نشی فرض نشي. او که عقل چې کمونه کافی وي څه و عقل کافی وي حاکم عارف نه پکارد شي بیا پرشه وي کنه او معلومیږي دا چې عقل ما حس کافی نه د نبی له سلام ته اجاب تحریم لې بل سيسته انتظار کړي وي شغه و هيوا څه و و هيوا نبی له سلامي کزا همې شپاتشم د نبی له سلام حیثیت خودو شارع و کنه دا شی به څه پاتشي واجب شي به خلکو باندې وجه نبی له سلام بیا راو دا قادری شفي دی اختلاف په دا غې دی چې دا درېشفي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکا ته راوي کړی دي او څاتر رکا ته راوي کړی دي نو ارت احجدی تفاقي سوري څاتر رکا ته غلا کې په دې دا درېشفي چې نبی رسول الله راوته ليو نو په دې کې چې کمنه نبی رسول الله څو رکا ته کړی کې اختلاف دی نيلوس ابراهيم الله وتعالى فتو الرحمن کې ثابت کړی دا نبی رسول الله دا په دې باندې شه دار اشپانه نبی علیہ الصلات والسلام شل رکات تدریش فی تراویچ کڑی دن شل رکات رکاتای کڑی او چه کم روایت دا تو رکات در چې په دغه شپه نبی علیہ السلام تر رکاته کړي ما غیر ثابته کړي چې پای کې دورا او دو یان زوایفتي او چکم د شلو رکاتو تر د پای کې یو راوی زایفتي علاوه دا چې د شلو رکاتو تفسیر چې کم د نو اجماع د صحابه کرام کوي او عمل عمر رضی الله تعالی عنہ دا غیر غی تفصیل و امر رسول الله تعالی ده به ذات نو ډیر متنفر او هغه څنګه چې کمند نو بیا سګی اصل دول سرکاته به ذات او نوې موزره او باسی نوې موسه کمند نو راو باسی خو نبی له سلام کړی وی نو خاره ای کړی کنا حتا خشی تو یو كتب علیکم دویم ذکر کئ چې نبی له سلام د فضل سوالونو نه مننه فرماي د نبی له سلام زمانہ زمانہ د تشریع وا د نبی له سلام دور دور د دو چاو تشریح و سوال سره دیر سخت تا جوڑی دلا زن سوال سره ډیره سا جوڑی دا سخت تا جوڑی دلا و نبی علی صلی اللہ علیہ السلام وی چی دا سوالی سوڑی و کی چی دا غیر دا وجنه با مسلمانان سخت تا را په حرام شي دا سڑی دیر بدتر ده صرف اقل کافی نده نبی علیہ السلام وی چی بید اللہ دا طرح با شي سو شی را شی و دا تشریح شاره دا پارا شار چی وقال ان اعظم المسلمين في المسلمين غرض مسلمانانو په مسلمانانو کې په ادبار د جرم سره هغه سره چې تاسو کو دی اوسې په بارا کې لم يحرم على الناس شنو حرام غبچا باندې فحر من اجل مسالهته د دې سوال د وځو سو شو حرام شو چې محرم چې کوم حاکم بل شي دې شرع نه وایي حاکم نه الا غیر ذلك من الاحاديث كيف